Raditu wasallam ala wasallam Sebelumnya kita telah mempelajari kaifiatus shalah atau tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar para sahabat untuk melaksanakan salat yaitu ketika Rasulullah salat di atas mimbar dan beliau mengatakan bahwasanya saya melakukan ini untuk apa supaya kalian mengikuti saya dalam salat mencontoh saya dalam salat dan kalian belajar tentang solat kalian. Fakifah ucsalli al rakaat tania. Bagaimana dia solat pada rakaat yang kedua? Yasnagh fil rakaat tania ma'asnagh fil rakaat ululah. Dia melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana dia melaksanak melaksanakannya seperti rakaat yang pertama. Illa ann rakaat tania, isya fiha takbirat ihram. Kecuali pada rakaat yang kedua tidak ada takbiratul ihram fiha takbirat intiqal min as-sajdah ath-thaniyah ila ar-rak'ah hanya terdapat takbir perpindahan atau takbir intiqal walaysa fi ar-rak'ah istiftah dan pada rakaat yang kedua tidak ada doa istiftah dan ana dhakarna anna istiftah hukum fi al-ula faqat karena kita sudah menyebutkan bahawa doa istiftah itu hanya pada rakaat yang pertama وكذلك بعض العلماء يقول انه لا يوجد في الثانيه استعاده انه ما يستعيد تكفيل استعاده الاولى كذلك para ulama yang mengatakan bahwasanya isti'adzah atau ucapan a'udzubillahi minashaitanirrajim itu tidak diucapkan pada rakaat yang kedua Iaitu وإن... hanya diucapkan pada rakaat yang pertama yara, rakaat, adapun kalau dia melihat berpendapat bahawa isti'adzah ucapan auzubillahiminasyaitonirrajim pada setiap rakat dia uh, lakukan itu tidak apa-apa. Kadzalika ar Begitu pun rakat yang kedua itu lebih sedikit dari rakaat yang pertama. Walamkinan takuna ats-tsaniyah athwal min al-ula illa li'arid. Dan rakat yang kedua itu tidak mungkin lebih panjang dari rakaat yang pertama kecuali ada sebab يبقى معنى في الصلاه مبطلات الصلاه وكذلك ما يتعلق بسجود السهو yang tersisa pelajaran kita yaitu apa pembatal-pembatal salat kemudian yang berkaitan dengan sujud sahwi sebelum kita mempelajari pembatal-pembatal salat kita perlu mengetahui gerakan-gerakan dalam solat itu ada lima. Perkara muhrama, gerakan yang diharamkan; perkara makruha, gerakan yang dimakruhkan; perkara mubah, gerakan yang dibolehkan; perkara musthabe, gerakan yang mustahab; perkara wajib, dan gerakan yang wajib. Siapa yang bisa mengulang gerakan yang lima ini?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 Harakah, harakah uh, wajib, harakah. Harakah wajibah. Harakah nah. mustahabah. Ya. Harakat gerakan yang pertama adalah wajib. Baharakah mustahabah. Kemudian mustahabah. Yang ketiga mubah. Baharakah mubahah. Kemudian gerakan yang dibolehkan baharakah. Makruha. Makruha. Gerakan yang dimakruhkan baharakah. Muhrama. Muhram. Dan gerakan yang diharamkan. Al-harakah al Alharakah muhrama gerakan yang diharamkan al-akil yaitu makan wal-syurb minum fissalah al al muharamakal al-akil wal-syurb awal zahik kemudian tertawa awal aw iltifat al-kathir an-al-qibla atau menoleh dengan menoleh yang banyak awal harakal kathir al-mutawali urufan l-gair hajib Harka kathira mutawaliyah urufan lehair hajah atau gerakan-gerakan yang banyak yang itu secara berturut-turut itu secara urf. yang ni yang ni yang salli sekarang yang nampak di jawab dan dia berkata apa itu kemudian dia berkata tentang rasail atau dia berkata rasail dan dia salli sekarang jadi ini haram. Begitupun misalnya dalam salat dia mengambil HP-nya kemudian dia melihat dalam HP-nya. Misal dia lihat-lihat apa yang ada dalamnya, kemudian dia buka pesan apa yang ada di dalamnya. Misalnya ada yang SMS, dia buka. Ini merupakan gerakan yang diharamkan. Aw ya'bath, yakni abath kathir fi as-salat. Ya'bath yakni fi libasihi wa fi kadza. Yani tanzur ilayhi tadhunnu annahu ghair musalli min kathrat Harka, kathira, mutawali Urufan lagair haja Naam. Atau Dia dalam sholatnya banyak bermain-main Misalnya dia perbaiki bajunya Atau dia perbaiki bajinya Ini semua gerakan-gerakan yang diharamkan Yaitu gerakan-gerakan yang banyak Yang kemudian secara berturut-turut Yang mana di dalam urf Orang melihatnya Itu bukan orang yang melaksanakan sholat Al-Qishma Thani Harka makruha Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan yang dimakruhkan. Harakah yaitu gerakan qalilah sedikit li haja tanpa ada kebutuhan. Al harakal katsira li ghair haja muharramah. Adapun gerakan yang banyak yang itu tanpa ada kebutuhan itu diharamkan. Al haraka al qalilah li haja makruha. Adapun gerakan yang sedikit yang itu dilakukan tanpa hajah, tanpa kebutuhan, ini makruh. Walharak al-lithilhaja mubahah. Alharak al-lithilhaja mubahah. Adapun gerakan karena butuh, ini dibolehkan. Misalnya, alharak almakruha, aliftfad alyasir fi salat. Aliftfad alyasir fi salat. Misalnya, gerakan yang dimakruhkan dalam solat, yaitu menoleh di dalam solat. Al-iltifat al-kathir muharram adapun menoleh dengan menoleh yang banyak ini diharamkan al-iltifat al-yasir makruh adapun menoleh sedikit itu dimakruhkan al-haraka al-mubahah ya haraka li adapun gerakan yang dibolehkan di dalam salat yaitu gerakan yang dia butuh yakni wahwa yusalli al-an dakal jawal dakal jawal jaras al jawal e, misalnya dia salat kemudian tiba-tiba hp-nya bunyi mengganggu yang lainnya ya, dia, dia mematikannya ini gerakan karena butuh fa adkhali yadhu fi jaibi wa kemudian dia misalnya memasukkan tangannya dalam kantungnya Kemudian dia mematikan bunyi hapenya tersebut. Halal jaiz Ini gerakan yang dibolehkan. Saqat min jaibih. Mal. Mal yaqna. Ya khaf alayh min al-lusus aw ya khaf mathalan innahu taḥmilu al-riyāḥ. mal wa wada'a fi jaibihi. Hadhihi haraka jaizah. Begitupun misalnya tiba-tiba uangnya jatuh dari kantungnya. Dia takut jangan sampai diterbangkan angin atau ada tiba-tiba yang nyolong dari belakang. Ya, maka ini adalah gerakan yang boleh. Haraka mustahabbah. Kemudian harakah yang berikutnya, gerakan yang berikutnya adalah gerakan yang mustahab. Hayal haraka allati yatawaqqaf 'alayha kamal as-salat yaitu gerakan yang mana kesempurnaan salat itu terhenti kepadanya. Misaluhu sedal furuj seperti apa seperti menutup celah di dalam salat baik al haraka al wajibah ya al haraka allati adapun gerakan yang wajib yang mana sahnya salat itu terhenti padanya al an wa huwa yusalli wajad ala gutratihi aw ala al taqiyah najasa ماذا seperti apa yaitu misalnya ketika dia salat Ternyata di dalam topinya di atas topinya itu ada najis. Apa yang harus dia lakukan? Haraka hona haraka wajibah. yang haraka wajibah? Jinza hadhihi an najasa anha. wajib la min izalatan najasa an ath-thawb. Maka dia harus membuka topinya membuka topinya tersebut untuk apa dibuang karena apa gerakan seperti ini gerakan yang wajib man yudli harakat al khams ma'a mithal ala kull haraka siapa yang bisa mengulang gerakan yang lima ini disertai dengan contoh dari masing-masing gerakan tersebut na'am man yadhkur harakat ma'a al mithal Wanjalis. Nah. -ha ya. Pergerakan muhrama. Gerakan yang pertama, gerakan yang diharamkan. Wahai pergerakan. Al-ketirah mutawali, urfa l-gair hajah. Al-zhakk, wal-akhl, wal-shurb, wal-iltifat al-ketirah al Jadi gerakan yang, yang diharamkan, iaitu gerakan yang banyak. Yang berturut-turut tanpa ada kebutuhan. Asani. Ya, harakah makruh. Gerakan yang kedua gerakan yang dimakruhkan. Wahy harakah al khalilah al ghair haja. Yaitu gerakan yang sedikit tanpa ada kebutuhan. Harakah kithir al ghair haja. Adapun gerakan yang banyak tanpa Muharram. butuh. Terhadap gerakan tersebut itu diharumkan. Harak yang kallil lahir makruha. Adapun gerakan yang sedikit tanpa ada kebutuhan maka ini dimakruhkan. Harak kallihajah fadhija isya. Adapun gerakan yang dia butuh terhadap gerakan tersebut ini dibolehkan. Mithalil harak al makruha. Aliftfat al yasir. Nampak. Ini gerakan makruh. Nam, gerakan yang dimakruhkan yaitu menoleh yang sedikit di dalam salat. Gerakan al mubah. Mubah, mubah. Naam, ya. Kemudian yang berikutnya adalah harika, gerakan yang mubah. Wahya al-harakah al, -harika al, -harika al Yaitu gerakan misal seperti ثقطت الطاقيه مثلا وضع على راسه يعني ياخذ الجوال او يغلق الجوال اذا دق مثلا نعم يعني jadi gerakan yang berikutnya yaitu gerakan yang boleh yaitu gerakan yang mana kita butuh pada gerakan tersebut misalnya apa tadi mematikan mematikan bunyi HP ketika salat اذا اذا دق الجوال ثم بأدنى حركه اغلق جرس الجوال فهذه حركه جائزه نعم jadi jikalau HP-nya bunyi kemudian dia uh, mematikan bunyi HP-nya tersebut ini adalah gerakan yang dibolehkan. Faib. Tsumma haraka mustahabbah. Haraka mustahabbah. Itu gerakan yang berikutnya adalah gerakan yang mustahabbah yang disunahkan Wa al-harakah al-harakah allati yatawaqqaf 'alayha kamal as-shalah yaitu gerakan yang terhenti padanya kesempurnaan salat kasadul seperti apa seperti menutup celah di dalam uh, shaf salat al khamisah al harakah wajib nah. dan yang berikutnya adalah gerakan yang wajib hayul al yaitu gerakan yang terhenti padanya sahnya solat. Yangi illa me terhark, terkona salat batal. Yaitu jika lo dia tidak bergerak, maka solatnya itu bisa mithalum rusak. Izahat al najasa, jika kena t najasa ala taqiyah, misalnya. LAbud min izahat al najasa, kalau pergerakan di sini wajib. Nama. Yaitu seperti apa? Seperti menghilangkan najis ketika misalnya najis tiba-tiba datang, yaitu di atas topinya maka dia harus menghilangkan topinya tersebut karena terdapat padanya najis Man yadhkur mubtilat as-salat Siapa yang bisa menyebutkan pembatal-pembatal salat? Alladzi la ya'rif mubtilat as-salat قد تكون صلاته باطله لا يدري Mereka yang tidak mengetahui pembatal-pembatal salat boleh tidak... jadi salatnya batal dan dia tidak mengetahui kalau solatnya itu batal. Muheem jadil mārifat mubtalah al-salah. Penting sekali untuk mengetahui pembatal pembatal solat, lnoqat takun solat tak batal, awentelah la tadi. Lnoqat tak tahu mubtalah al-salah asal. Karena apa? Karena boleh jadi solatnya itu telah batal, dan dia tidak mengetahui kalau solatnya itu telah batal, karena dia tidak mengetahui pembatal pembatal solat. Man yang tahu mubtalah al Jadi siapa yang tahu? Masya Allah, Nama, Aduh, Aduh, Al awal, Al awal Yakul berbicara, Ya, Nama, ya ya Al kalam, Al kalam, Al awal, Al amt, Maal ilmu dan Al kalam, Al amt, Maal ilmu dan zikir, Yaitu berbicara, akan tetapi ada syarat-syaratnya apa? Yaitu apa? Dia mengetahui Kemudian dia mengingat bahasanya e, berbicara itu tidak dibolehkan. Kemudian dia sengaja ini syaratnya kalau orang yang tertawa solatnya itu orang yang berbicara solatnya itu batal. Ia ni ia cekalam hou dia berbicara dia sengaja. Aliman an al kalam fil salam mubtilil salam. Dia mengetahui bahasanya berbicara dalam solat ini bisa membatalkan solat. Wadakir la nasi. Yadkhor an nafis salala nasi. Kemudian dia tahu bahasanya dia masih dalam keadaan solat, yaitu dia tidak lupa. Faidah cekalan fes salah nasi. Jikalau dia berbicara dalam solat dan dia lupa, fassalah sahih. Maka solatnya itu sah wa iza kalau dia tidak tahu kalau berbicara dalam salat membatalkan salat maka salatnya itu tidak batal lakinn akan tetapi kalau dia berbicara dan dia mengetahui bahwasanya berbicara dalam salat itu adalah membatalkan salat kemudian dia juga tidak lupa bahasanya dia masih dalam keadaan salat maka salatnya itu batar. Naam. Kedua, uh, az-dhahk. Az-dhahk, yadhhak Kemudian yang kedua adalah tertawa di dalam salat. Ketiga, Al al-aakul. Al-aakul wasy-syurf salat Makan dan minum di dalam salat. Naam. Uh, berpalingnya dari arah kiblat al dengan berpaling yang sangat banyak dari kiblat al-iltifat al makruh adapun berpaling sedikit itu dimakruhkan wal-iltifat al-kathir bal mubtil li adapun berpaling dengan berpaling yang banyak ini diharamkan bahkan bisa membatalkan solat yakni hadha al-akhar an yusalli ila al-qiblah tajehal ke qiblah لو التفت، التفات يسير، التفت الآن هنا، هذا مكروه، التفات كثير، هذا محرم، صلاة باطل الآن، مفهوم؟ نعم، بعد هذا. بطل يودو. انتقاض الطهارة. ياه. ياه. ياه. ياه. ياه. خرج منه ريح ياه. ياه. ياه. ياه. ياه. ياه. ياه. ياه. ياه. ياه. Ya, yang berikutnya apa? Yaitu wudunya batal, yaitu misalnya keluar apa? Buang angin. Ikhaf min Allah. Kemudian dia takut kepada saudaranya. Fa madha yasna lahu kharaj minhu Kul insan yakhruj minhu rih. Apa yang dia lakukan ketika dia buang angin? Kaida kalau dia takut kepada saudaranya, takmilus shalah. Yaitu apakah engkau menyempurnakan salatmu? Salatun. Salat Patin rusak. Jika keluar dari hurih, ia keluar. Ia tiubah, Jadi kalau keluar angin dalam keadaan solat, itu keluar untuk berwuduk kemudian dia kembali lagi untuk solat. Nah, taib. Bagi hal ini, nurih akan nafir asbab sijud ashom. Setelah ini kita ingin mengetahui sebab-sebab sujud sahwi. Asbab sujud as-sahw 3. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada tiga az yaitu menambah wa mengurangi wa dan ragu. Asbab sujud as-sahw 3. Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga Ziyadah menambah wa mengurangi wa dan ragu.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 jadi sebab-sebab السهو ثلاثه itu ada tiga Iaitu menambah mengurangi dan ragu فاذا jadi kalau dia sengaja menambah di dalam salat yakni aradan yusalli az-zuhur 5 rakaat misal dia menginginkan salat zuhur lima rakaat mahkum hadhihi as-salat apa hukumnya salat seperti ini? Ta'ammada az-ziyadah fi salat Naam. salat batilah. Jadi salatnya tidak sah batin. Naam. Lakin nasi wa ila al-khamisah. Akan tetapi kalau dia lupa dan dia ternyata bangun untuk melaksanakan rakaat yang kelima. Thumma ba'da an qama al-khamisah, tadhakkar annahu fi al-khamisah, yani zada fi salatihi. Kemudian setelah dia berdiri pada rakaat yang kelima, dia ingat bahwasanya dia sudah melaksanakan rakaat yang kelima. Ma yana yasma', wajib alayhi najlis mubasharah. Apa yang harus dia lakukan? Yaitu dia harus duduk seketika itu juga. Wa takuna as-salatu sahihah dan salatnya itu sah la annahu karena apa karena dia lupa laqilau akmal hādhihiṣ-ṣalāh al-rak'ah al-khāmisah ba'da an tadhakkar fil-khāmisah fil-ṣalāh bāṭilah kalau dia ingat bahwasanya dia sudah berada pada rakaat yang kelima kemudian dia menyempurnakan salat tersebut maka salatnya bāṭil idzan idza zāda fil salat shāhian faṣ-ṣalāh ṣaḥīḥah jadi jika lo dia menambah dalam salat dan dia lupa ini salatnya sah. Lakin lakinya wajib عليه mata tzakkar annahu qad fi shala' an yaqta'a liziyadah wa yarja'. Dan wajib baginya apa? Yaitu untuk langsung duduk dan tidak melanjutkan salatnya tersebut. Asbab kedua. Adapun sebab yang kedua, an-naqs yaitu an-naqs yaitu mengurangi fannaqsa dan mengurangi ini baik terdapat pada rukun kemudian wajib maupun sunnah fa jika kalau dia meninggalkan rukun daripada rukun-rukun solat fa as hatta yati bi rukun wa bi rukun dan solatnya ini batil sampai dia mendatangkan rukun tersebut, mengulangi rukun tersebut dan mendatangkan rakaat yang berikutnya. yakni terk qira'ah al-fatihah pada rakaat al ulula. Misalnya dia lupa membaca surat al-fatihah pada rakaat yang pertama. Qira'ah al-fatihah rukun arkan salat. Membaca surat al-fatihah ini merupakan rukun daripada rukun salat. Apa yang harus dia lakukan Dia sudah berada pada rakaat yang kedua Dan dia ingat bahawa Dia belum membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang pertama Ya'arji' labud ila al-ulah Wayaqra' al-Fatihah Thumma ya'ati bil-ulah kamil Yaku bil-ulah Thumma al-thaniya Thumma al-thaniya Thumma al Thumma yasudilissahu Ya'ani kul shayy Ba'da tark ar-rukn la Jadi kalau pada rakaat yang kedua ini dia ingat bahwasanya pada rakaat yang pertama dia belum mendatangkan rukun yaitu membaca Al-Fatihah, maka rakaat yang kedua itu dia jadikan rakaat yang pertama. Kemudian dia menyempurnakan solatnya setelah itu dia melaksanakan sujud sahwi. Setiap meninggalkan rukun maka dia harus mendatangkan rukun tersebut kemudian apa dia melaksanakan sujud sahwi. Idzan tark ar Mubtil sila, hatta yaiti berrukun, obi ma'bagi rukun. Jadi meninggalkan rukun, ini bisa membatalkan solat sampai dia datangkan rukun tersebut dan setelah rukun tersebut. Ada terk rukun. Nama. Ini meninggalkan rukun. Al-sani terk Kemudian yang kedua meninggalkan yang wajib. Jika terk wajib, min wajibat sila. وانتقل من مكان هذا الواجب لا يرجع اليه والصلاه صحيحه هذا ان كان شاهيه نعم ya. jika dia meninggalkan yang wajib dan dia sudah berpindah pada gerakan yang berikutnya maka ini tidak apa-apa tidak apa-apa kalau dia tidak sengaja raka' dan belum iaqul fi ruku' subhana rabbil azim dia rukuk dan dia tidak mengucapkan subhana rabbil azim perkataan ucapan subhana rabbil azim dalam rukun itu wajib qul sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamt tadhakkar annahu lam yaqul subhana rabbiyal azim fi ruku' ketika dia bangun dari ruku dia mengucapkan rabbana walakal kemudian dia ingat ternyata dalam ruku dia belum mengucapkan subhana rabbil azim nasiyan fa sallaa sahihan dia lupa akan ولا يرجع للصلاه نسح الى الركوع ويقول سبحان ربي dia tidak apa dia tidak kembali kepada ruku tersebut akan tetapi apa dia harus sujud sahwi jadi apa perbedaan antara meninggalkan rukun dan meninggalkan wajib tarku rukun مبطل للصلاه حتى ياتي بهذا الركن وبما بعد الركن من قال كن ini membatalkan solat Sampai dia datangkan rukun tersebut dan setelah rukun tersebut, amma idah tarak al wajib nasian, fasilah sahihah, lahir labud min sujud shoh. Adapun meninggalkan wajibatib solat dalam keadaan lupa, dalam keadaan lupa, maka solatnya itu tetap sah, akan tetapi harus sujud sahib. Halaman tajal bin nafs al kisme tani. Ini yang berkaitan dengan mengurangi dalam salat pada bagian yang kedua yaitu mengurangi. Thalif, Adapun bagian yang ketiga yaitu ragu. فالشك yang qasim ila qismain. Ragu itu terbagi menjadi dua. Ba'da al-faraq wal-intiham min al-ibadah wa dakhil al ibadah Yaitu ragu setelah melaksanakan ibadah dan ragu masih dalam melaksanakan ibadah. Mana yuihilah ada kusmen? Siapa yang bisa mengulangi dua ragu ini? Asyshak fil ibadah yang kusm ila kusmen. Dalam ibadah, dan di luar ibadah, i.e. pada farrag dan akhir ibadah. Ragu di dalam ibadah itu terdiri dari dua. Ragu ketika masih dalam melaksanakan ibadah dan ragu setelah keluar dari ibadah ba'da al-faragh wal-intiham ibadah la yaltafat li ragu setelah melaksanakan ibadah maka dia tidak menoleh sedikitpun kepada keraguan tersebut idzan 'indana qa'idah kita memiliki kaidah semua keraguan datang setelah melaksanakan ibadah kita tidak menoleh kepada keraguan tersebut alaan walillah alhamd sallain almaghrib misalnya tadi kita sudah melaksanakan salat maghrib kalau syakakht ana alaan hona fi salat almaghrib hal qara'tu fi rak'ah althalith alfatihah am la ماذا اصنع di kalau misalnya saya pada saat sekarang ini Ragu apakah saya tadi sudah uh, membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga? apa yang saya lakukan? Ma la asna, şey, la asna al-shay' karena salat Hal arji' lis salat abadan? Fa as-salat sahiha lianna asy-syakk hadha al-intiham min al-'ibadah. Naam, yaitu saya tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Karena ragu datang setelah ibadah. Saya tidak kembali untuk melaksanakan sholat maghrib. Tewas, ubah dan antah min al wudu. Shakkah mesha rasa amla. Misalnya dia juga misalnya berwudu. Setelah berwudu dia ragu Apakah dia sudah membasuh kepalanya? Mada sya'ng, yarjil al wudu? La, lo rujg, fahu aathim. Apa yang dia lakukan? Apakah dia harus kembali untuk apa? Untuk berwudu? Tidak, dia tidak kembali. Kalau dia kembali, maka dia berdosa. Kebar takbiratul Iqam. Dia takbir, takbiratul Iqam. Thumma shakhalhu ala wudu amla. Kemudian dia ragu. Apakah dia dalam keadaan wudu atau tidak? Mada ya sna'? La yahruj min as salah. Apa yang harus dia lakukan? Yaitu dia tidak keluar dari solat. Walau khala jama'as salafah wa athim. Kalau dia keluar dari solat, maka dia berdosa. Lainu, ketika kibar takbirat al-ihram, kibar, ala, Nahu, mewadz. Karena, ketika dia mengucapkan takbir, dia yakin bahasanya pada saat itu dia sudah berwudu. Iden, syariah jat, l'iglak, hadal bab, aybab al-waswas. Oleh karena itu, syariat ini datang untuk menutup semua pintu-pintu waswas atau pintu-pintu keraguan. Jat, rujul, l'bn 'aqil datang seorang laki-laki kepada Ibn Aqil. Ibn Aqil rahmallahu alaminul ulama. Ibnu ini adalah seorang ulama dari para ulama. Faqalahu ya imam Dia berkata kepada imam tersebut, "Inni anghamishu fil yam." Yani يدخل Dia mengatakan saya masuk ke laut. atau dia menjelupkan dirinya di dalam air. Thumma akhraj وأشك هل بقي مني عضو لم يصله الماء يعني يشك في ان الماء قد يوجد عضو من الاعضاء لم يصله الماء kemudian setelah dia keluar dari air tersebut yaitu dia ragu apakah bagian anggota tubuhnya masih tidak disentuh oleh air famana alai apa yang terjadi padanya qala ara wallahu a'lam annahu la salata alaik Imam mengatakan bahwasanya saya melihat engkau itu tidak ada salat. Ya'ni مثلك لا يصلي. Seperti engkau itu tidak salat. Limana? Karena apa? Li'annahu majnun. Karena apa? Karena dia ini adalah seorang yang gila. Lan la yumkin an yagmis fil ma' thumma ba'da hadha yashk annahu baqi min al'udhum Karena apa? Karena tidak mungkin ketika dia menyelupkan semua tubuhnya dalam air Kemudian dia keluar dalam air tersebut pada anggota tubuhnya masih belum dikenal oleh air. Fal Imam huna khayr hadar rujul bayna amrain. Imam ini memilihkan dua orang tersebut dua perkara. M terkeluwaswas, iaitu engkau harus meninggalkan waswas atau -was, terkelusalah atau engkau terkelusalah atau meninggalkan solat. Lainnya hujun, karena apa? Karena dia gila. Ithan, au, nah jenul, thalath, minhom, jadi engkau harus meninggalkan waswas atau engkau akan dikatakan seorang yang gila اذا هذا هو القسم الاول من اقسام الشك ان يكون الشك بعد الانتهاء من العباده سواء في الوضوء او في الصلاه او في الطهاره او في jadi ini bagian yang pertama dari keraguan, yaitu keraguan setelah melaksanakan ibadah baik itu dalam solat atau wudhu dan lain-lain. Loh, check insan. Alangkah anda memasuk ke masjid, hal yang ada pada thawb najasah atau tidak? Pada asal, itu tidak najasah pada thawb. Benar? Jika orang masuk dalam masjid, kemudian dia ragu bahasanya apakah dalam pakaiannya ada najis maka asal asalnya apa tidak ada najis pada pakaiannya tersebut Al-qismu ats-tsani an yakuna ibadah Adapun bagian yang kedua yaitu ragu yang terjadi dalam ibadah فاذا syakka fi dakhil al-ibadah هنا ننظر الى هذا الذي شك هل هو banyak syakukam qalil as syukuk. Jika dia ragu dalam melaksanakan ibadah, ragu di tengah ibadah, maka kita lihat keraguan ini. Apakah dia orang yang banyak ragunya atau orang yang ragunya itu sedikit? Yani هناك من الناس من يسجد للسهو في كل صلاه, دائما يشك. Karena di sana ada manusia, terdapat manusia, setiap dia salat dia sujud sahwi فهذا هذا نقول انه لا سهو عليك ولا تشك ابدا في الصلاه نعم maka kita mengatakan orang seperti ini yaitu engkau tidak ada sujud sahwi di dalam salatmu yaitu و... kita hilangkan keraguan dari orang tersebut wa'amma tasna' hada annaka la taltafit ila hada ash-shak aw tatruk as-salata wa anta majnun nعم yaitu kita apa berikan kepada orang tersebut? Yaitu, kalau tidak engkau meninggalkan keraguan tersebut, banyaknya keraguan tersebut, lebih baik engkau tidak usah solat, karena engkau adalah seorang yang gila. Lainnya, di setiap salat, ia berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, sajid al-sajid al-thani berkata sujudan daima nعم ya. jadi orang tersebut kadang dalam salatnya dia kadang apa ragu apakah dia sudah melaksanakan satu kali sujud atau dua kali sujud dan banyak sekali kejadian uh, seperti itu terdapat padanya maka kita katakan kepada orang tersebut yaitu engkau tidak ada sujud sahwi dan jadikan semua perbuatan itu yaitu sujud tersebut yaitu sudah dua kali al-qismu al-thani minan nas adapun golongan yang kedua di antara manusia qalilasy-syukuk يعني الشك نادرا نعم ايتوه sedikit ragunya yaitu datang ragu kepadanya itu sedikit fahada yabni ala ma tarajjah ya dia membangun ragunya tersebut sesuai dengan yang lebih kuat darinya yani syak hal shalla 3 rakaat atau 4 rakaat fi salat adh-dhuhr mathalan dia ragu di dalam salat zuhur apakah dia salat 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya. "Fama ana Apa yang dia harus lakukan? "Naqul maadha tarajjah ladayk? Haihi 3 aw 4." Kita katakan kepadanya apa yang lebih kuat kepadamu. "Qul qalamat tanqal mutrakaat annaha 4 rakaat." Ghalabat az-zann. Kalau misalnya mengatakan "Ghalabat uh, az-zann" yaitu uh, Pezon saya perkiraan yang lebih berat itu empat rakaat misalnya. Nakkul jahalha arba rakaat was sidlis shoh. Maka jadikan empat rakaat dan engkau melaksanakan sujud tahwi. Wajahqalah nul ghalbat al zonu akthar shayi anha thalath lai setib arba. Jika law dia merujihkan atau menguatkan bahasanya solatnya itu baru tiga rakaat. Jahalha thalath wa yatib al raba' wa sidlis shoh. Maka dia jadikan solatnya 3 rakaat kemudian menyempurnakan 4 rakaat kemudian dia sujud sahwi. Tashawwal amran wa qalla adri wala yatarajja'u 'indi shay hal hiya 3 am 4 ma la yasna' huna yabni 'ala al aqal. Kalau keduanya itu seimbang 3 rakaat atau 4 rakaat 3 rakaat atau 4 rakaat seimbang maka dia harus mengambil yang sedikit karena yang sedikit ini inilah yang yakin. طيب نكتفي بهذا وراجع بعد صلاه العشاء ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. sambung pada atau setelah salat isya. والله تعالى السلام عليكم ورحمه الله